Wala yahsabanna lathina kafaru sabaku innahum la yujizun Wala wasithaniye wali wali okufuru kwa mba wao wametangulia mbele La wao فَأَتَشِيدَ وَأَعِينُ لَهُم مَاسْتَطَعْتُ ما مِنْ قُوَّةٍ وَمِنَ الرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَعْدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ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 Na mkitoa chochote katika njia ya Mwenyezi Mungu mtarudishiwa na wala nyenye amtadhulumiwa. Wa in janahu lis-salmi fajnah wa tawakkal ala Allah. Innahu huwas-sami'u alim. Na wakielekea amani nao pia elekea. Namtegemee Mwenyezi Mungu. حَقَّايَةٌ نِيهٌ مَن يَسْمَعْ مَن يَجُوا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بين Ləu anfakta ma fil arzi jamiyamma alafta baina kulubihim walakin allaha alafa bainahum inna azizun hakim Na wakitaka kukukhada basi mwenyezi mungu hata kutosheleza kwa niendi mkono kwa nusura yake na kwa waumini na kaziunga nyoyo zao Na la wewe ungelitoa vyote vilio duniani usingeliweza kuziunga nyoyo zao lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliwaunganisha Hakika yeye ndiye mtukufu mwenye nguvu na mwenye hikma Ya ayuha nabiy hasbukallahu wa manittabaaka min almu'minin Ewe nabii Mwenyezi Mungu anakutoshelezea wewe na waumini waliokufuata Allahu Ekbar, Allahu Ekbar La ilaha illa Allah Wana wasithani wali okufuru tangulia Na wameyepuka athabu ya kuhuni kwao na kuenda kinyume Wao kabisa hawatamshinda mwenyezi mungu wasiwazunguke na kuotia nguvuni Baliye peke yake nimweza na hata walipa kwa nguvu zake na waadilifu wake. enye umma wa Kiislamu, tayarisheni kila mwezavyo nguvu za vita za namna zote kwa ajili ya kujizatiti, kwa ajili ya kupigana, na wekeni askari walinzi na farasi wao mipakani na kando kando ya nchi. ili kwa hivi mjitayarishe na ulinzi, mwatie kiwewe yadui za mwenyezi Mungu na aduzennu miongoni mwa hao makafiri, Amba uwamo kungojea likupati ni jambo Na pia mpate kuatishia wenginewe ambao nyinyi hamwajui hivi sasa Lakini mwenyezi mungu anawajua Kwa ni jambo na, na kwake Na kila mnachokitoa kwa kuzitayarisha nguvu zenu kwa ajili ya mwenyezi mungu Basi yei hatakulipeni malipu ya kutosha Bila ya kupunguka hata chembe katika mnayostahiki Katika fadhila ya mwela wenu mlezi Katika ayahitu kufu tukufu panakuhimizwa na kuamrishwa kujitayarisha kwa ajili ya kupambana na adui. Kwa ni vita zamani na sasa ni jambo la hatari na muhimu kabisa. Juu yake inategemeaheri na shari. Kufa kupona kwa umati na umati. Basiyapasa kujitayarisha, kujizatiti na kujitengeneza kwa jiha mbalimbali za vifaa na silaha na zana.